تو نو تخفیف ذکر شو چې کسان چې انکار کوي د ترامت نه او دارنګه د توحید نه نن د دو, دو زه جهنم ده ان مرجعهم الى الجحيم تلال نو دو چانو پو پوکړي پوکړو لته دو پونشل ولقدرسلنا فيهم منذر فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الله ععب الله م خل منګه راغه بندگان دله چې هغه بچ سااته شوي دی او کسانو کې چې غ د خلکو پهکون د راغلی یو هغه نووه سلام دی نحیم سو کاغه مینت کړی دعوت ورکړی یکن دا خلک پو نه شو فاقت نه دانا نخل او طاف سره اواز کی مونږ سلام فله نعمل مجبون نوښ جواب بررکون کېمونږه ورغ بندگان دي مختاج دي د ماج خو لا ې جوړي دی ونه چېنا من نکر بلازمیم او بک مونږغلاه دغ نکر بلایمغ لوی مثبت نه غم نه الله مونږ بچکل ک نه بچکولغ مونږ ته مختاجه وجه الله زور ته او ګزی مونږ اوات دغ پاتې په دنیا کې تو فاند مخالفین غرکل استغفركم کسان او غد دنیا کې پاتشل ولې تعلق نه لای او تعلق نه علی فی الاخرین او پرې شه مونږه غل لپاره ذکر خیر پرستانو کې او څنګه سلام علی نوح فی العالمین سلام دې په نوح علی سلام باندې فی العالمین عالم کې ان قدالک نجل محسنین یقینا مونږه بدلو ورکو خو خستا عمل کوم کو تا ان هو من عبادنا المؤمنین یقینا زوند بندگانو بندگانو نو د مؤمنانو سومغرب بالاخرین بیا غرق موږ غرستنی نو علی سلام مرګری پاکستان کې بچ وا ان من شاته ل ابراهیم یقینا دا غد ډل نه ابراهیم علی سلام اغه دغد دعوت ورکړو کنه توحید اجا ربهو بقلب سلیم کلا چی را غرب خپل تام بقلب سلیم هغه حضرت روغ mort سره زړه روغ mort خالی د شرک نه خالی د شبهات نه او خالد میلان د مشرکانو نه قلب سلیم دغه توي کنا خاليا نه شرک خاليا نه شبهه او خالد د میلان د مشرکانو نه اس قال بیا بي اکل چوي دار قلت قومه قومه قلت ما ص ماذا تعبدون د سس چیز عبادت کوي تاسو ماذا تعبدون د سس عبادت کوي د سس دونه عبادت کوي ايف کان الیاتن اج دروغ خدایان دون الله سوا د الله تعالی نه تریدونه غواړی غواړتاسو کله ربل عزت نه علاوه دروغ خدایان ته ځان نه جوړ کړی دی ایفکن الهتن دروغ خدایان سوا د الله تعالی نه تریدونه غواړتاسو فماذن نکوم برب الالمین نو سګومان د تاسو پرب الله نمین هغه څو ضرورتونه کس کرنی شو پر کوله تناظر نظرتن فن نجوم نو څنغو نظر وک نظر و یکتل اغا استورتا فین نجوم پستورکه فنظر نظرتا فین نجوم نظر ک نظر پستورکه زکا غوم لیل اطلل ابراهیم علی السلام ته چ موسی راشا ابراهیم علی السلام خودغه د کفر او شرک میلیت نه تکاله او سوره انبیاء کی خبره ذکر شو چې ابراهیم علی السلام وی تاس چلاړی استاد سبوتان سره وزه سم معاملہ وکم وقالا الاله الاک دناستمکم بادنت ولوم نو او ورته رسول الله ارشاد نو دو بارو وخت لاله به وین می سفین زهو بیمارم و درې دروغ ویلو کنه هغه دروغ نو هغه چې نو هغه تورياګان مراد ذکر دی او خبر یا مراد کنه بلی خپل بیبیته چې نو اخور ویلو دین خور, خور وکنه بل فاله کبیرهم بل فاله دا غوسته هغه زمنن فزان من اقرار وکنه یا او ملا متقول مرادو یا مرات الله چې د هغهه په عمر من دا کار شو دیه مې سقیم زه بیمارم ساس د کار نه یا خو بیماره کېږم په توللو ان هم مدبیین دانه چې نا جوړ د دو دغه کار نه نا جوړو که نه او اپسې د دونا مد شاګځون کې فراغلهال نو پټه راغې د دو هغه علیوته او لاړ میلی ته او ه کې د دو عا پراتېدي بوتان پراتې دی نو فراغیله آلیاتې ین پټهغې د دو بعدت خې ته په قاله لهته کوون تاسو چی نو کپلی نخوره بعد ته چې راغله موجود دی پټهغې د خدایانو ته د دولی هاته په قاله پس میاتته کلون تاسو نخړ الک نظرانې پرېدي فراک زونه پراتېدي ماله لا کم ت تاسو خبرې نه کوئ خبرې خو نه فراک نه کوئ خبرې نه کوئ خراق اليهم مشورو ش پدو من زر بم باليمين چ واهله په خلاص باندې ځکه خلاص کې طاقت زیاتې کنا ځکه نظران پرتې دي خوراک سګونه پرتې دي دونه خلی فاقبالو الیه یزفون نو مخامخ شو خلق ابراهيم عليه السلام تانو منډه وهله ابراهيم عليه السلام ورته عطا بودند عطا سے عبادت کوي ما دعوات تون ختونات چ پلاسنو تراش کوي تا ودو نه ماتون ختون تاسوی بعدت کوئ دغ چا چې پپل لاس مې تراش کوئي بیا خو تاسو غټ خدای تاخل خدایان په خپله جوړه وي والله اون خله کوم ماتا الله تاسو پ دا کړړی او ماته معلو چې تاسو کوي ناغ هرکو 1و لی ح کوم کې سممت کے صورت تنبیای کې چا غبیور بلکم بیا غورځولی ن شه ځکهور خوطبب دینی جي راتلې شي شيطان ورته چالو کا او قالو بنوله بنيان جوړه کړوله پاره یو خدابادي مناره قالقه نو خرج ده پور کې هغه دغه چېنغه مناره جوړ او به ټال ورتواچو او داسې ټیل او کله چې اور مست اورس رسته نه چا رسې کټ کړه فارادو به قیدان هغه اراده وکړه د ابراهیم عليه السلام بارا کې چلول فجان الله المسلمين لو ګن ظلم غو صلی وقالق في ابراهيم السلامين اني غاشب يقينا ززم الى ربي رب قلت اي سيهدني ضد سماه ولا رخم ربي هب لي من الصالحين ارا بارك كما كان من صالحين دينك اولادنا فبشرنا هو الله منذر ورداغطا بغلام عليم بغلام يدعلك عليم حليم غير سورناك بغلام نالك حليم صورناك فلما بلغ ما وصايا کله چې او رسید او غسره در گرزدو یا دکار کولو د مندو تردو شو قالا بید یا ابو نیا او ان این یارا یقین زمین ما فی المنامی پخوب کی انمی ازبا حق یقین زدتا چهن علاوه زد خوب کیونو زدت تعال علاوه ما فانزور مادا ترام ترائی راکت اسوائی زد خوب کی گور ما دیان بیاو خوب چیدن او وحید کن زد تعال علاوه ما فال اې پلا راو کا ما ته مرغه چې کوم تاسو حکومت کیګې ست تجدونه ان شاء الله بنصابره به هم مې مال راک الله وکړي چې صبر ناکونه نو تاسو ویني چې تاسو کا الله س حکومت کین راو کا کنا فلما اسلمه کله چې دواړه تیار شل پلا زبکولو ته او دارنګ بچي زبکې دوه تا وتل له للجبين او سم طرف طرفه سر باندې جبين تندیتوي و راته نا اړخ د دا سر دای تکاسنګ ساورې سړک زبکول د لپاره پریباشي د غشانت پریباشه ونا دینو هم غوازو کان يا ابراهيم ابراهيم قصت د قرؤيا اخي تا خوب ان قد قال كن جل موصمين الله قرباني غادي خو اخلينا تارنګ من بدلو ورکو خسته عمل كون کوتا دچنت مفسرین لیکي چې د زوستر کو منته ناغه پټه ولګولې او یو طرف ته واړم اغه یې میرا محبت غاليد شي زمو الله سره پیګې خپل بچي د خپل لاس باندې علالو د خپل ګر ګران کار دې لیکن ابراهيم عليه السلام باندې دله امتحان راغله دې امتحان کې کامیاب شم بچي سم لو هغه ورته داس ترتیب سره ماسمله چې ست نظر زما په مخونه لګي اور ندی الله حکم کې صفال اقراشین وکړه چې چړکې پکې خو دا چړکې چلایو چلېګنه نو الله رب العزت جبريل توې تیزه سره ګډ بوزا او اسماعیل لره او دا ګډالتا داغه پزې هغه کې د چا ريزه بکی جبريل علی سلام وي دوه ځله زټیر تیزه سره دا چې الله ما توی چې ګډو رسوا نو چرکای د مراه مابین کې فاصله نو آزمآ او د اسماعیل په مابین کې ډېره فاصله نو زړه تیز سر راغلم دوی ما غو یووسف علیه السلام کhto غږوله کړم علامہ توي چې ته اوراسه ا دې وزر کېونه صدقه ته ونه لګي نو کینه د پیوخ ډېر نيزه او زړه ډېر لرم تیز سر راغلم دلته هم تیز سر راغ ایبراهيم السلام څوک اتل لاندې ګټ دی بچي ورته دی आवाज وسه وَنَعَدَيْنَهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِلْ مُخْسِنِينَ إن هذا اللّه هو البلاء المبين يكناً داخل عظمائش و دير بلاء المبين امتحان و خطارات معمول امتحان خنوكاً وفادائيناه بدل اكي وارك موندتاك بزبح عظيم و خلال شويل لو شئ علال شويل بسرام بزبح خلال شويل عظيم و دلتا چندره پزه و ق اغه د ګډاغه حلال ک اسماعیل علی السلام بچ پات شه وتلقنا علی فی الاخرین او پرېسه موږ د ذکر پرستانو کې ځکه تولوی کنه اللهم صلی علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید دا موږ واخلی نو خط ذکر د کیګ درځې پورې چې مکی کافرون ابراهيم علی السلام مانا او دارنګ چې هغه قل مشر ګنا سلامنا لا ابراهيم سلام دي پي ابراهيم عليه السلام من قدار كر جل محسنين انه من بعدنا المؤمنين يخيران دزوند بندگان او مؤمنان او بشرناو نو بصاق وزير اور کرم دتع اساق نبي من صالحين اساق السلام زرت النبي من صالحين آل دي وتت مرتبه ورنا وباركنا عليه وبركتنا تشل من قدمه والى ال اسهام ودارنګ پاندي وعلى اساق او پي اساق السلام من ومن ذريتهما او ځنه د اولاد د دوه نام محسنون استعمل <سؤال> کونکي وظالم <سؤال> لنفسه مبين ظن ظلم کونکي پاغل ځانونه منې خکارا ځنه خلک نسل کې ځنه بیکار اټول د صاحب السلام نسل کې کتا ولقد منن نعله موسی و هارون لك دا محتاج بندگانو دارنګ موسی هارون علی السلام ونجینا هما و قومهما الله یمنن لنا من ایحسانو کمو سان هارو نل سلام منو ولجینا هما بچی مدد دا دواړه او قومه هما د دوه قوم مینه کربلاځم هغه د وی غم نادی مصیبتنا هغه وی مصیبت سوچ فرعون بدد د دوه زمون علالول خزی به حیا کولی و نصناهم مونږ د دوک امدادو کو فکانوهم الغالبین دوشه زراور داو کمزور خلقو غلامانو خدمتګارانو الله وی مونږ د دو امدادو کو مونږ د دو بدلا وغستا تو ضرور سلکنا فاتینا ومل کتاب الكتاب المستبين کڑو مند کتاب المستبین کار حکم ولا واغینا ام صلات المستقیم او کڑکڑو مند پنے غلارا وترکنا علیہما فی الاخرین او پروخ پرخ یومنگ دد, دد تذکری فی الاخرین پرستانو کے بہترین تذکری اغس سنان دی و هارون ان كذلك ذل محسنین انه ما من عبادنا المؤمنین یقینا دد و بندگان و مومنان نو وان الیاسलम من المرسلین یقینا الیاس پیغمبر جو خامخات دے دے را لک شو پیغمبرانو نو اس قال لقومه کل تی غق قوم فل تعالات تتقون ایتاسو فزان نہ بچ کای کفر او شرک نہ اتا دوونه پالن ایتاسو بلای په حجتون کی بعد بوت وتزرونا بنت بوت نند وتزرونا پرای احسن الخالقین خسته پیدا کونکو بوت چتا سو پلاس جوړ کړي او بالا او خالفی ن هغهه پرږد چاغه الله الله پاک پ چې ر ساسو عرب دستاسو مثرانو لبنو پهقد دبوهو دو دو تذب و ک دلی اصلی السلام سستا خبره نهمنو ف نه یټدو چې له مخضرون هم مخ حاضر بکشي فاضبو کې الله بعض الله المخین منګه غ بندگان دله تعله چا هغه بچشااتله شوي دي او ب شاتل ل شودي نهغ به بچې که نه اللله او ترک او پریښو من په دغه باندې دغه سماتلو خط ذکرې پرستانو کې سلام علی الیاسین ترکنا علی فی الاخرین پرستانو کې غرسې سلام علی الیاسین سلام دی او فی الیاسین باندې الیاسین او الیاس دا چیانو را ویټ چیانو الیاسین او الیاس ورخه ور داله چې دا د دواره یو پیغمبر نوم ندی دا دواره یو دی مخکن نه الاصل منل مورسلین نوطررک نلیفل آخرین سسلاممون حالله اییاسسیین ان دا قې کننجل مقصین یینن مومونږ بدلهور کوو خعمل کوون کودای نه میې بعدې نل المکمنین یقین دا الیاسسیین زمونږ د بندگانو مومنالو نو نه لتپ لمدل مرسين یکنن لت پ غمبر خاامخ د را للی شوو پهوارانو نو ز نهجیناو کله چې بچ مومونږد هلوو آ دغ اجمین طورور إلا جوزا من غير يوبدا في الغابرين غير رستوا فاتقدون كنا فاذابون كي ثم مد بن الاخرين بهم حالات رستني وانكم لتمرون عليهم مصبحين يقينتا صزاي رادي يا وكل من مصبحين بوقت الصبا كي وبالليل هو قلق كذلك يشبيكي نفلاتاتن اقلنا كارنا اخليت دلت كل اباد ولان دي باندشه ديك وانه يونس يقين يونس السلام لمن فَاخَاتَ دِ دَرَالِ کَلِشُو پَیغَمبران او اِذَا بَقَا کَلِچِ بِتَفُوسَلاڑ إِلَى الْفِلِ فِلْمَشُونَ کِشْتَای ټَکِتا رَکَ الله ورته وی دستا قومونه عذاب راځي د دا خیالدا حکم چې قومونه عذاب الله راځي کې نه بي پکنی کنا نو لاړ الله ورته نو وی دځا او سزا برآځي چې لاړ ال تکشټای چې نو غا درنښوا فصاحمان او حسن واچو فکانَ مِنَ الْمُتَخَذِينَ نُشُودَ پړښونه د د حسن او خو ته د یتا کشتای نه دنګول او دغردالو کلاچت کشتای نه شو نفل تقم او الحوتو نو تیر کدلره مې نوړای کدلره مې اوه مولیم او د چنهغه خزان مولم تکاو فلو لانه کان من المصبيحین که نه وې د تسبیح وونکو نه چلا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین داوی کنن للبس فی بطنهم اسارشه او بو د فی بطنهم په خټ د کې لا یوم باسون پراغ ورځ فورې چې دوباره به خلک پورته کړی شي یعنی کده داتس دې مې خدای خوړې نشو لیکن قیامت پوري به دې مې خېټه کېو لیکن د دا وی لا اله الا الله تسبحانک ان کنت بالظالمين الله وفنوزناه بالعراء ووسق تم وګورځو دې بالعراء په غډه ځکه وو سکی مته مریضو دې مریضو کنا نا جوړاو څنګه نا جوړو ځکه چې هغه مې خېټه انتهاي ګرمې کنا جاو دم ددو اگر بدن نازک شو و امبت نه لایه رزرغن کوم په دمنه شجرتن یو بوته مین می یقین د کدو د قسم نه کدو بوته الله یو ما په دمنه یوک پلاغه پانه غټی سورې کی بلغه منه اندام مچان و غیره نه کینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د کدو پسند کړه مغه ول دا کنده مچان کنده سزونه نه کینی اول سورې چه مغا غټته خلاچیده بیمارای نه خشو کدوب اگر بوٹ ایلان دیو اللہ, اللہ ور صحیحات ورکا اللہ ویو ارسل ناو منگو لگده الامیات الفین یو لاک کسانو تا, او یزیدون بلکی نورم ذاتی دل یو لاک کسانو تا مو دیو لگا سلاشو دعوت ورکا دانا چی لاکو پزیو ولاړو بلکی چا خلقو کن نور نورم پیلا که او یزیدون بلکی نورم ذاتی دل فا آمنو وسهو یمان درو رحمتان او ملاхин پس فیدا ورکلمغا غوتا الایхин تر یوخ مقالر پورین کله چن سونه سلام نو غو ک تچنیشتې وکول بهمان توت ل بارتا او دارنچې نو ویلای شو رو پرچې شو رو کړې تو به وکل ایمان دراوډ الله وی فمتان او ملاхин فاستفتهم دې کافرون ته پوسوکا الی ربک البنات عیستا سورب د پاره جنکای ولهم البنون ادول پاره دو ځان ل پاره الکان او رب رد فاره جنکای چې دا فرشتي د الله نور دی ام خلق د ملائکه او انس آ پیدا کړی ومن فرشتي جنکای و هم شاهدونه دو حاضر ولتم چې دا فرشتي جنکای دی اتا دی الله نور دی الا انه من فیهم لا یقولون خبر شی یقینا دو د خپل دروغ د وجوه دا خبره کوي ولد الله نویل دی الله ولد و انه هم لکاجون یقینا دو د پدیک دروژن مته الله صاحبته ولا ولد لا أعطي الله فإن الله يتبعون أصف البنات على البنين اي غرق دي. اللونة على البنين في زمان ما لكم كيف تخكمون أصف البنات على البنين وخخي قدرين جنكيب في لونة ما لكم دعونه في زمان ما لكم كيف تخكمون سر تاسل رسنغ فشلی كواين. ساس النمبر سينتاس والاكان خوخواه قبل تك الله جانلا نونو واغسته او تاسو له الکان درا کړل حالات تذكرون دومره نسيت ناخلق عملکم سلطان مبین اشته تاسو الله په دې باندې دلیل واضح فاتو کتابکم ان کنتم صادقین راوړ کتاب خلقي بشته نه بغیر کتاب نه دلیل چدي کې نه کنا وجالو بینه و بین الجنته نسابق اجور کړو او دوه په ما بین الله کپ ما بین د جنات کې نساب نسب تعلق جوړ کړو کنا سو مطلب یو مالک تشیر دی او بل مالک تشر دی لو الله دبل شیطان دی دا دوړه روونه دي د س ترتیب ترتیبه نه داسې ټیک نه ده والله قالې مل جن نه تو نه تاقی سره پته د جننا توته یقینا چې دو به حاضر کی شي پور کږ الله سره خددو نهسم نه لږ که نه تو خو جا نیان دي مخلوک دی سوحاند الله پاکته الله دم نه اماما دیرنی سفون چې دو کومبئ العباد الله المخلصين مغرغ بندگان الله جره بخش, بخش ساتل شهیدین فانك یقینن تاسو وما تعبدون غسو ج تاسو عبادت کوی ما انتم علیه بفاتمین می تاسو کوم مقابلته الله کې چاله غمره کوونکی تاسو چې نشي او قسم مگر الله ربول د تغ بارک او لا تزلنا حدا الا من قضى الله علیه ته الله فیصله کړی دا <متحدث> کې بل جهنم په هغه کس گمراه چې تاسو بل خنا مان تمالهږي بفاطمین تاسو قدرت نشته پخ گمراه کول د خلقونه مگر هغه چې الله الله فیصله کړی دا <متحدث> غبره کې هغه به گمراه شي کنه الا من <متحدث> وصال الجحيم مگر هغه شغتن نكيدون کې جهنم تا وما مننا الا له مقام مالوک مشته ده مونږ یو قسمنګره غل په راز دې معلوم معلوم دې کنه په سماي بر اسمان کې لپار عبادت وره فرشتيونه الله ته محتاج دي جنات محتاج دی دا ټول عاجز مخلوق ته ګره او ان نحن صافون کثرن مونږ یو خامخ سفونه جوړو داون عاجز مخلوق چې الله تعالی دې دې الله عبادت کوي او ان انا نحن المسبحون یقینا مونږ تسبيح ويونتو وان كانوا ليقولون او و انکان د لی پورونه او یقیون ووي بدو خامخه سب وي ل نندا نه که چرتوي سره ځ کتاب قرآن من ولین د لومبونه لکن ن با الله الم خللین نوخامخ مشیږو بعد الله د الله بگان الم خللسی ببد ساتللی سره چې کتاب وقرآ قرآن نوخام خ مونږ بې نه ب سااتلی شو په کفروې د دو ان کارو ک پاغې منې فصفافعلمون ز د چې ولا قد سببقد کلمةتوننا لبا د ن المسلين فقی سرتی شو ده في اصل زموګاتله بانې ن المرسين لپاره د بندګو زمونغا چې را لګلی شويدي د بیاو باره کې زمون عرفنا في ااصل مخ ک شوي ده انله ننصور سلنا او هم له هم المصورون ېرن دوود داو پشي لخر زمونخ مخغا د غاالب دا زمونباره زمون طرفنا في اصللة چه رسولان صلی امداد کیگا دو با غالیبی فتولوا انه حتا فیت ما خواړو دونه تر یوخ مقرر او ابسرهم فسوف يبسرون انتظر ابسرهم فسوف يبسرون ته انتظار کو د دوباره کینو دو انتظار کای افا بی اعظم بنا یستاجلون زمون غا دابونه پتا دای دا وړی زر وړی نو فیضان نزل بساحتهم فصا سبح المنذرین کله چ کشي نظره را کشي عذاب بساحتهم په میدانونو د دو پس بد سبا بد سبا انتظار انکه په من داونو د دوه کې فصاح صباح المنذرين پس ود سبا د غيړ ورکړشو کله چې د دوه قرون وتا د دوه ميدانونو وتا د دوه شهرونو وتا عذاب راشي کنه به پد سبا د کسانو چې وته غيړ ورکړی شي دا او تولا نو حتا فين مخواله د دون ترګه وخت مقرر واه صرف سوف يرسلون انتظار کوي دوی انتظار کوي سبحان ربك رب العزه عما يصفون پاک طرف چرب رب دی عزت ته عما دی عصیفون چه دوکن بیانی دوکن خبری, خبری نسبت اللہ تکی اگرنا اللہ پاک تکنا اچت ته و سلامون و سلامتی دیو دی اللہ طرفنا علی المرسلین سلامون سلامتی دی اللہ طرفنا علی المرسلین پر غلقلشو پیغمبرانو منیم والحمدللہی کول تعریفون اندی خدا جیب خاص اللہ لردی رب العالمین چه رب دی تمام عالم دی و پدی صورت کی عجز کسانو ځه د الله نیکان بندگان دی عجز د جناتو عجز د فرشتو عجز د ام بیاو چې دا خو عجز مخلوق دی چې دا له نسل نوبلا سو ګل سوک ته ځغه وا علاج ورشي او معبود بجور شي تاسو دغه عبادت کوئ نو صورت کې شروع کې هغه چې نو قسمونه وصفات صفات او بچنه نو دا قسمونه غواهن او دا شهادت هغه پراتلو د قامت منې دیا د اقامت تذکرا او اقاګانی نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام او د ارن نور پیغمبرانو دید لپاره دا ټول اجز مخلوق او الله ته محتاجا حق سره پاسه د دو دوی عبادت کوی دو علی هوا نه داسې نشي کېدی بسم الله